Salmul 9 al Domnului Isus Hristos. Doamne Isuristoase, te iubim, fiindcă lacrima ta în ochiul nostru a crescut, când semânța ta, pâine s-a făcut. Doamne Isuristoase, te iubim, fiindcă inima noastră, chemarea ta, ca o toacă, a bătut. Când glasul tău, ca o limbă de clopot,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 Rodul, ca un rug de sânge ai luat. Doamnei seristoase, te iubim fiindcă în Ierusalimul inimii noastre a intrat și cântarea de slavă prin Sfintele Slujbe te-a bucurat. Doamnei seristoase, te iubim fiindcă în corabia inimii noastre te-ai suit și valurile de sânge le-ai potolit. Doamne, Iisă Histoase, te iubim, fiindcă botezul de sânge peste țara trecut și la durut. Doamne, Iisă Histoase, te iubim, fiindcă luminii și iubirii ne-ai dat, iar iubirea și slava noi în psalmi ți-am cântat.